15 Han visste det inte tvoro mitt utan konungens folk. Ros sönderslagna avdelning fortsatte sin dödsmarsch genom skogen, upp för backen med körspärsträd till den stora åsen längs floden. Hela tiden kretsade rysk rytteri runt, sköt på dem och decimerade deras antal. Väl uppe på åsen där man hade en vacker utsikt över Varsglas buktande lopp, blev de återjäckade. Ingen mötte där, förutom en stor svärm fientliga kosacker, som kom ridande från norr, från Jokavtski och det befästa lägret. De svenska bivackerna omkring dem var övergivna. Delar av Heinzkes dragoner hade hunnit före dem och höll som bäst på att plundra det tomma förläggningsområdet. Situationen var helt klart desperat. Vart de än vände sig möttes de av ryska värjor och bajonetter. Räddningen måste sökas på någon annan plats. En möjlighet återstod ännu. Poltava. I belägringsverken runt staden fanns det fortfarande svenska trupper, det visste Ros. Och han beslöt att chansa på att ta sig dit. Styrkan fick order att gå mot söder. De följde höjdsträckningen tills de nådde nordspetsen och klostret och fann till slut svenskar. Men det var bara en liten grupp. En del folk som blivit kvar i förläggningsområdet hade barrikaderat sig in i byggnaden. Alla dörrar och fönster var tillslutna med tegel. Ros gick fram till huset och ropade att de skulle komma ut och följa honom. Älgest skulle de bli tagna av de ryska trupper som följde efter. Folket inne i klostret vägrade dock följa med, och Rosgrupp fortsatte norrut. När man kom ner för backen som vett åt staden såg även planen att nå belägringsverken ut att grusas. Ur en av stadsportarna, drygt tusen meter bort, Korkavporten kallad, då den stora vägen till Korkav löpte genom dess mun, strömmade ryska trupper fram. Fyra bataljoner med fotfolk och en del rytteri formerade en linje och ryckte an ner för den långa sluttningen mot Vorskla. Svenskarna till tillmötes. De marscherade fram till ett litet kärr vid en alskog och stod på så vis rakt mellan Rosfolk och staden. Vägen till belägringsverken var nu stängd. Kunde man slå sig igenom? Nej, den demoraliserade svenska avdelningen räknade inklusive sårade, omkring 400 man. Väntande nere vid kärret stod över 2000 ryska knäktar, ryteriet oräknat. Svenskarna var dessutom förföljda av starka ryska enheter. Att marschera ner i den drygt 500 meter breda dalgången och gå på den starka ryska linjen skulle innebära att de gick ner sig i en gryta, fångade i botten med fiender på alla sidor. De svenska bataljonernas Via Dolorosa började närma sig sitt slut. I det läget såg Ros ingen annan utväg än att dra sig ner till någon av de övergivna befästningsverken nere vid Varsglas strand. Allra närmast, bara ungefär fem till sexhundra meter nordöst om klostret, fanns den stora så kallade Gardeskansen. I den skulle man kunna värja sig mot förföljarna och kanske hålla ut... Tills någon undsättning nådde fram Soldaterna gjorde helt om och trampade förbi åspetsen ner mot floden Och slank in i befästningen Klockan var strax före nio Skansen de tog sin tillflykt till var den största i det svenska befästningssystemet nere vid floden Den var lätt rektangulär och mätte omkring 120 gånger 140 meter Runt Skansen löpte en liten vallgrav och befästningens vall som även hade ett par bastionliknande utskott var krönt av en palissad. Omedelbart öster om befästningen kunde man se de sotiga resterna av en sönderbränd bro som tidigare överbryggat flodarmen. Skansen var en del i ett större system. Långa förbindelsevärn löpte ut från den och satte den i kontakt med andra verk närmare staden. I ett försök att fördröja sina förföljare och för att inte ge dem tillgång till dessa värn tände svenskarna på flera ställen eld på de faskiner och skanskorgar som förbindelsegångarna till stor del var byggda av. Medan rökkransarna från eldarna letade sig mot den blå himlen började människorna in i skansen att göra sig färdiga för slutstriden. Det var en svår uppgift. Många av de 400 männen var sårade eller saknade vapen. Efter de utdragna striderna led man dessutom brist på ammunition. Ros lät besätta Skansens vallar och en reservstyrka utsåg. Skulle man kunna hålla ut tills någon undsättning kom? Uppe vid den belägrade staden hade det sedan morgonen rått ett slags frid. Som tidigare visats låg de svenska belägringsverken i huvudsak sydväst om staden. En bra bit bortom för styrka. Dessa verk hölls besatta av Södermanlands och Kronobergsregementen, organiserade på två bataljoner med en sammanlagd numerär på cirka 850 man. Denna styrka hade också två små halvpundiga kanoner som var placerade långt fram i ett batteri på en ärövrad sträcka av stadens vall. Styrkan var även förstärkt med en liten avdelning ur livdragonerna. Ledde av den 34-årige majoren Anders Strömsköld. Dessutom fanns där en del Zaporoger. Två små avdelningar, en nordväst och en annan rakt öster om staden, uppehöll skenet av att Poltava var inringat även på dessa kanten. Strax utanför den nedbrända förstaden låga jordvall, fanns en fältvakt bestående av ett trettiotal ryttare som vaktade den port som fanns där. Nere in vid Vorskla vid den punkt där vägen från Korkav korsade floden i en stjärnskans fanns sekundkaptenen Jesper Hård och ett fyrtiotal knäktar. Parenthes. Den 26-årige sekundkaptenen led av sviterna från en rätt ovanlig skada. I en föregående strid hade han blivit sårad i hemligheten som registren så taktfullt uttryckte slut parentes